і почати друкувати, користуючись нею, підручники, словники, періодику, художні, публіцистичні і наукові твори, як усе унормується. Не стане більше фраз крутиголовок. головок», зникне потреба мудрувати, як передати на письмі свою думку у письменників, публіцистів і науковців. Зникнуть граматичні помилки в написанні українських прізвищ, і учні в школах навчаться правильно вимовляти українські слова, а сама скасована літера не буде з'являтись, так би мовити, явочним порядком, як це ми спостерігаємо тепер у працях наших мовознавців, а займе своє давнє законне місце. Ваговиті дрібниці Непорозуміння з часом Визначати час треба точно. Тут не може бути двозначності, бо інакше не тільки спізнятимуться, а то й зовсім не зустрінуться на побаченні закохані, ба і поїзди не зможуть рухатись однією залізничною колією нормально і безпечно. Це відомо на всій планеті. І кожна мова має своє усталене з діда-прадіда визначення часу. Кожна, крім української. Справді бо, як ми визначаємо години доби? Наведемо кілька прикладів. лисиче за дінцем, де висне дим за воду, Музика у садку та поїзд. В сім годин, писав ранній Сосюра. Завтра об одинадцятій на мене чекатиме інженер, пише Смолич. Та як передати російське в сім часов, в одинадцять часов, у сім годин, в одинадцять годин, чи о сьомій годині, об одинадцятій годині? Щоб знайти правильну відповідь, у таких випадках удаються, звичайно, до словників. Розгортаємо найавторитетніший українсько-російський словник, том перший видання Академії наук України і на сторінці 340 під словом година читаємо ілюстративні приклади. Не пізніше трьох годин. Третьої години. В душках Ні позже трьох часов О першій годині дня В час дня А вже вислів О другій годині дня Перекладено Во втором часу дня І в два часа дня